Синку, синочку, поривався до вежі корінь, пробиваючись крізь кільце воїв. Чого тебе потягло в прокляте сильце? Я ж казав тобі, молив, не послухався. Пустіть мене до сина, йди геть, дурний чоловіче, гримнув Войвода. Не гніви царя. Все минеться дай Володареві охолонути. Дівчата втішали мросю, але вони не могли стримати ридання. До неї наблизився баян, торкнувся сухою долоною чола. — Тішся, дівчино, Чуєш? Не край серця передчасно. Мирося втерла залите слізьми личко, з надією глянула на сліпого співця. — Що нам робити, любий старче? Поможи, я тобі віддячу. — Е, пусте, мовиш, нащо мені дяка? Аби кохання ваше не зміліло, не стало попилом. Ти ж хитра, а одразу й впала. Яка я хитра, схлипнула дівчина. Навіть мене обдурила, усміхнувся Баян. Хлопцем прикинулась. Я відчуваю щось не те, потім здогадався. Розумно в тебе голова, а як прийшло до вузлика, тут і плачі пішли. З твоїм батеньком треба хитрощів і хитрощів. Давай зберемося десь у затишку, та й «Погомонимо!» «Кажи!» — припала до нього ясночкою дівчина. «Всі мої подруженьки допоможуть тобі, тільки звели, що треба. Заради кохання ми на край світу підемо, аби любий мій став нареченим ладом. Спочатку постав мені чару та нагодуй, — пожартував Боян, — а я вам пісню заспіваю. При пінисті, чарі та під веселу пісню краще бесідувати». Веди мене, на щось вигадаємо. Не пропаде, твій коханий. Дума третя. Жива вода. Сельце. Вої потягли Зарослава темними приходами, вкинули до льоху. Він боліче вдарився об каміння, схопився на рівні ноги, щоб знову змагатися з насильниками, та перед його носом грюкнули оковні бронзої двері, Почувся зловтішний сміх воєводи Тирла, а потім у загратованому віконечку з'явилося його баб'яче лице з ріденькими вусами, спотвореним злобою. Царів не закортіло смердові. Мало тобі ягниць такі з смердючих? Забажалося в царський покой залізти? Хе-хе, в кошарі твоє місце, покитьку! Там треба було й лишатися. Зарислав не витримав, їдучих к пиню, кинувся до град, затряс їх аж двері загуби. Тирло відсахнувся, гидко вилився і пішов геть. Затихли кроки воїв, запала тиша. Янак забігав у тісні кам'яниці, зачіпаючи тім'ям низьку стелю, бився грудьми об холодний камінь, ганцелив кулаками по стінах, ридав від безсилого гніву. Картав сам себе за необачність. Правду казав батенько, не покидай степу рідного Словути, гаю темного, орел у небі вільний, я сів на землю, вже не відає, куди потрапить, у сельце, в болото, а чи прийме в груди стрілу мисливську? Чого ж він домігся? За подвиг темницю, за любов зневагу? Го Світовиде! Як мені забути чаклунську ніч, місячне марево, Мавок серед галявини? А може нічого і не було? Лише привиди серця? Є лише оце наруга жорстокість посіпак царських, Самотина? А царівна забуде його? А може і забула вже? Що їй пастух, біля неї хмари лицарів, Хоч дурні та за зате боярського роду? А цар! Як він міг так вчинити, після того, як я його врятував? Навіщо мене вкинули сюди? Може, щоб я відмовився від царівни? А далі що? Знову кошара, кози, вівці? І чекання? Нескінченне чекання? Ждати іншу любов? Кого ж він зустріне після такого полум'я? Хто відкриє йому таємну зачарованого лісу? Чия любов посіє зерна нової небувалої квітки, хай навіть Мирося відмовиться від нього, хай стане зневажати, сміятися, а він в душі навіки збереже пам'ять про вогонь, що так солодко палив йому груди.